Boa tarde, boa tarde a todas, a todos, Julio, Kiko, Armando, un placer estar convosco vosco. Moitísimas gracias por aceptar o noso convite. Para, para dar xa ben vida, vamos a poñer un bocadiño de música e depois empezamos, entramos en faena, como, como se diz o nosso amigo Armando. Veña, Kiko, un bocadinho de música máis.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 tercer punto quedó quedó oculto no quedó quedó agochado eh, eh, por eso por eso estuvo especialmente especialmente contenta. Eh, bueno, eu continuo coas preguntas, a mellor algún así si indiscreta a ti, discúlpala, non te preocupes que <risos> eu non tenho <risos> bueno, o libro da filha se si, si si, si o título é así quere dicir que da alguna filha fala o inventada ou non inventada pero o mellor tamén relacionada con algo de autobiografía ou como?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 días en que éramos malas, é unha novela en eh, a que se contan seis historias de mulleres no cárcere. Eh, e sí que é verdade que para poder afrontar non esas historias máis eh esa esa vida do, sobre todo que a vida do cárcere si sí que ven que, que que afondar, ¿no? Una, no, no cárcere e mm -hmm. na e na, realidade do cárcere, na pensa que calquera persoa que estea presa como mínimo ten unha historia de gozar, que contar, que o motivo por o que chega, non a estar presa, sí. que non adoita hacer precisamente unha historia cotía eh, eh, por lo tanto aí si sí, esa esa si sí que é verdade que foi unha novela me me, me asudou moito a entender que aspectos da condición humana pagaba pena contar non? E, e donde pagaba pena poñer o foco non? a hora de escribir cousas que están nos xornais todos os días, pero non nos atrevemos a afondar nelas, non? que é o que nos permite a literatura demorada non? Da, da novela si, uh -huh. si sí, sí.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 Atención do, do público, non? Alguna librería ou algún sitio determinado, non? Sí, bueno, sei, eh, a verdade que as presentacións do correspondente do seu momento, tanto da novela en castelán como en galego, sí que a si sí que as poidemos facer eh e durante todo 2020, bueno, pues, sí que fixemos clubes de lectura ou virtuais, eh houve mm. moitas cousas que se poideron facer, si sí, de Fita novela mm. está xa na segunda edición, eh, eh, é certo que, que a novela non non non, non sufriu, creo eu, eh, a, non sufriu a, a pandemia, non? Como Como, sí. como como si a sufrir a literatura non, non creo que fora o, o sector que máis sufriu a pandemia como si se sufriron sectores da cultura como dos espectáculos, da música, non? Creo uh -huh. que nos tivemos a sorte de que de que hai unha dimensión individual que que que coa, coa que saímos gañando en realidade porque uh -huh. todo o mundo estaba confinado na casa, entón moita xente redescubriu a lectura, non? Graças ao, ao confinamento. Eh, eh o que pasa é que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 Claro. A segunda edición de estás diciendo:Qu dise que está perto xa unha terceira escoita. A, a, a, atendendo a todo eso a pesar de que traballas noutro, noutro ambiente, poisll os institutos de algúns colexos Pode que te que pidan a túa presencia nagunha ocasión para falar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 escritora Bueno que, que, que, que bueno que nos escoitan nos e satisfeitos pero ao mesmo tempo agradecemos moitísimo, de verdade que que ti e xente como a ti puis pois este eh, perdezis no multis grandes a nos.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 Bailade, nenas, bailade Que o vos o bailar me alegra Que o vos bailar non fará no estaba esta terra Canta